מוסבות משבצות זהב תעשה אותם, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרן את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. ועשית משבצות זהב, ושתי שרשרות זהב טהור, מגבלות תעשה אותם, מעשה אבות.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 אל קצות החושן, ואת שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המשבצות, ונטת על כתפות האפוד, אל מול פניו, ועשית שתי טבעות זהב, ושמת אותם על שני קצות החושן, על שפתו, אשר אל עבר האפוד, ביתה, ועשית שתי טבעות זהב, ונתתה אותם על שתי חטפות האפוד מלמטה, ממול פניו, לעומת מחברתו, ממעל לחשב האפוד. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בבתיל תחלת, להיות על חשב האפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד. ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו.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 בבואם אל אוהל מועד, או בגישתם אל המזבח, לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו. חוקת עולם לו לא ולזרעו אחריו.